Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse, Risoasă, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Acolo unde este comara, ta, îți este și inima, ne învață Sfânta Scriptură, arătându-ne iarăși pentru a multa oară ce este omul. Dacă unele cuvinte sunt prea încărcate de filozofie, trebuie multă minte să le înțelegi. Iată că acesta e atât de ușor de înțeles și ne găsim pe noi înșine. Într-adevăr, mintea în care subzistă frumusețea și urățenia unui om se ocupă de ceea ce este pentru ea captivant. Din acest motiv și Sfânta Evanghelie astăzi ne spuneți cum să ne facem comoare. Se rezumă Mântuitorul atâta de frumos la omul de toate zilele. Și acest cuvânt se plimbă prin toate sferele sociale, din marginea societății până la înaltele locașuri ale oamenilor. Ne uităm zi de zi la oameni și la noi înșine, cum suntem răpiți, poate câteodată fascinați sau îngrijorați de ceea ce ni se întâmplă. Prin acest simplu cuvânt, dar de o încărcătură cu tremurătoare, ne cuprindem toți. Poate ați văzut de multe ori oameni care își au alte relații, foarte ușor îl prind. Vorbești cu el și doar când face o, o schematică mimică, dar mintea lui își derulează alte. Sau este grăbit la niște lucruri care pentru tine sunt de o maximă importanță, el în minte joacă altceva. Dacă la noi oamenii care suntem niște bulgări de lut însuflețit, găsim atâta gingășie, gândiți-vă raportat la Dumnezeu care cunoaște interiorul omului. Și cel care nu l-ai gândit, nici nu l-ai croit, nici nu l-ai plămădit în mintea ta, el îl cunoaște că este Dumnezeu ziditorul nostru. Cât de greu îi vine să împlinească cu atâta demnitate dumnezeiască, aș putea să spun, nobilul percep să taci, să iert și să iubești. Astăzi biserica, la lăsatul secolului de postul mare, a supranumit această duminică izvănirea lui Adam din Rai. Cu toții știm cei care ne căutăm genealogia, nu au oamenilor care au nebunit, după cum spune Sfântul Apostol Pavel, preluând, cuvântul Sfântului proroc David, că tot omul cel ce zice că nu este Dumnezeu nebun este. Nu îl repetăm pe Darwin că omul se trage din maimuțe, nici nu oameni nebuni. Dumnezeu i numit așa. Genealogia noastră se trage din crea creaționism, se trage de la Dumnezeu din cei doi părinți, Adam și Eva. Din binețea sa, din dragostea sa, Dumnezeu ne-a croit pe noi din pământ, cum i-a și spus lui Adam și lui Eva. Din pământ ieși și în pământ vei merge, cu cuvânt care a rămas adevărat până cât va ține lumea. L-a luat din pământ neînsuflețit, i-a dat formă, forma care o avem astăzi și suflând Duh de viață. A luat acel lut, mișcare, viață în el. L-a înnobilat că înainte de a zidii pe Adam i-a făcut palatul. L-a îmbrăcat în hlamida imperială. L-a înnobilat cu tot ce este mai scump ca dar într-un om, mintea. N-a mai existat un om mai înțelept decât Adam pe pământ. Acolo l-a așezat în toată splendoarea de creația lui Dumnezeu și a pus o piatră de poticnire. Uită-te în jurul tău toate frumusețile. Ți-am dat și minte cu care să le cugeți, să le admiri, să-ți placă. Că degeaba îl pui pe cineva într-un palat orb fiind sau fără lumină. Și de aici extrapolăm ideea. La Dumnezeu i s-au dat din bineța lui, lui Adam și lui Eva, totul i-a spus din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. El nu-l cunoștea pe diavol, că era căzut, nu-i cunoștea ferocitatea, scrâșnirea dinților, ura care o avea asupra zidirii lui Dumnezeu, el însuși fiind zidire, satana. Pentru aceasta i-a pus Dumnezeu lui Adam și lui Eva din toate bunătățurile care le vedeți și din toate frumusețile va vă Numai de acolo să nu mănânci, nu umbla acolo, nu-i treaba ta. Diavolul știe acest lucru, nu putea suporta frumusețea care o avea acest lut însuflățit. El era Corifeul, dacă îl putem numi așa, a tuturor îngerilor, de o frumusețe tremurătoare și de o inteligență cu tremurătoare. Dar din acea noblețe dumnezeiască îl vedem cum, înălțându-și mintea, a căzut în reversul medaliei, la antipozi. În urițenia desăvârșită, atrăgând după și cantul un atribut și răutată desăvârșită. mult s-a gândit, nu gândiți mii sau milioane de ani, cum zic oamenii de astăzi. S-a gândit diavolul cum să-l dărâme pe Adam și pe Eva. Nu putea să ajungă până la el, s-a strecurat la ajutorul lui la Eva. I-a șoptit veninul în ureche, mănâncă din pomul oprit, fiind mai slabă, a luat, a gustat și a dat și lui Adam, s-a cucerit vorbe ei. În felul acesta, porunca era călcată a lui Dumnezeu. Cum au numit păgânii, filozofii, la timpul lor, acea putia a a fost deschisă. Și la o scară infimă de ceea ce ce s-a întâmplat lumii, găsim întotdeauna în viețile noastre. Cu mult suflet i spui cuiva care abia merge în viață nu umbla dragul meu acolo chiar dacă ea explica nu înțelege ce să-i spui unui copil nu pune mâna în priză de ce tată sau mamă poți să-i spui ce înseamnă curentul electric sau mai știu ce lucru periculos așa să înțelegem de ce să au pus Dumnezeu această lege Curiozitatea întotdeauna este distrugătoare și pe măsură ascultarea și prețuirea sfatului de cel care ți-l dă, din dragoste, din protecție pentru tine, este capital. Este de neprețuit sfatul dacă îl și faci și paguba scoate fi abisală dacă nu asculți. Așa s-a întâmplat cu Adam. A gusta din primul pom a cunoștinței binelui și a răului. Deci știa, avea conceptul despre ce este vorba acolo. Dar iată cum șaptele satanei s-au strecurat atâta de firav, atât de discret, că l a omit pe om mușcând din mărul oprit. Cu alte cuvinte călcând porunca lui Dumnezeu, s-a declanșat deja moartea. Orologiul timpului atunci a pornit pentru prima dată când Adam a mușcat. Timpul nu curgea până atunci. Dar de atunci a început să curgă din cauză că i s-a pus hotar vieții de acum lui Adam. El era croit pentru veșnicie și cu tot ce avea să iasă din ei doi, dar iată, grad ca viață vorbesc, dar iată că de acum i s-a pus primul hotar pentru trup. Moartea și-a împrântat colții în trupurile lor. Dar nu când voia această hidră, această viperă, care o numim moartea, murea omul și împlinea ceea ce i-a spus Dumnezeu, din pământ ieși și în pământ vei merge. Și ea venea cu porunca lui Dumnezeu. Urma de acum ca să muște să calce din porunca lui Dumnezeu de a mușca din mărul celălalt metaforic vă grăiesc al sufletului că omul fiind dual din suflet parte dumnezeiască și din trup pământ și acestea două unindu-se de, de om viu a câștigat prima redută satana, trupul, urma și sufletul, că aceasta era ținta lui, la suflet să ajungă, că-i partea îngerească din om. Că ați văzut frățile voastre urmărind un muribund, încă mai respiră, în momentul când a ieșit viața din el... El nu se face nici mai îngust, nici mai subțire, nici mai scurt, nici mai ușor. Acel este Duhul care se arată ce preț este în om. Din momentul acela omul începe să miroase a putret. Moartea digeră partea trupească după porunca lui Dumnezeu și călcarea poruncii lui din, cer, din Edem Dragi credincioși nu mai putea să stea Adam acolo deja era incomplet prin propria lui voință, nu conta că a fost înșelat i-a întins Dumnezeu o mână totuși, îl putea repara când a venit Dumnezeu să nu înțelegeți că era departe el era acolo el este omniprezent tâlcuindu-se că peste tot nu găsim în univers o micime de loc sau de timp unde Dumnezeu lipsește. L-a lăsat în propria lui voință cum un general stă ascuns și să-și educe sau un profesor care are în custodie de a educa pe cineva. Îl pune la lucru care l-a învățat testându-l ce învăța, ce ți-a rămas în minte Dumnezeu era acolo a văzut când a venit diavolul, dar era nedrept dacă îl oprea pe diavol trebuia să-și dea acel examen Adam ce examen ar mai fi la o școală când te duci cu cartea în fața profesorului și citești tot ce ți-a dat ești un laș fără numai că ești gol în minte, așa și aici îl trebuia să biruiască pe diavol, Dar n-a trecut examenul, nu că Dumnezeu l-a făcut incomplet, era mintea liberă, ți-am dat liberul arbitru, ești înnobilat, pus în cea mai înaltă porfiră, totul este sub tine, Animalele toate îl cinsteau ca pe un împărat, dar trebuia, fiindcă te-am zidit pe tine, trebuia să își dea și el acel obol de prețuire pentru Dumnezeu. Și nu era greu, nu umbla acolo. Iubiți credincioși, iată-l căzut, moartea a început să muște. Orologiul timpului a început să bată. El nu mai putea sta acolo, fapt pentru care Dumnezeu i-a ies comunicat, i-a scos, sau cum numim astăzi, izgonirea din rai. Din pământ ești, în pământ vei merge. Și le-a spus fiecăria. Pentru tine, Adam, în sudoarea frunții tale vei câștiga existența, iar pentru Eva, în dureri de moarte, vei naște fi. A zis-o Dumnezeu această lucrare care a rămas vie până în zilele noastre, ca pedeapsă pentru ei, dar întinzându-le mâna, acolo ne tem proaspăt greșiți, N-au vrut ca să întindă și ei mâna lui Dumnezeu și să se repare. Că atunci când a venit Dumnezeu și l-a întrebat, Adame, nu cumva ai mâncat din pomul oprit? Oare nu știa Dumnezeu? Îl chema spre acel nou așezământ de lege de care spunea mai târziu Ieremia, mărturisirea. El putea să spună, să-mi preîntâmpine aceste groaznice cuvinte care le-am auzit de la Dumnezeu prin Sfânta Scriptură și sunt prezente în noi. Din pământ și în pământ vei merge. Putea să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, am greșit, iartă-mă. Arunca culpa pe Eva, nu eu, Eva care mi-ai dat -o. Pentru Eva i s-a întins mâna. Nu i o Doamne șarpele, m Prin aceste fire ave cuvinte, la vederea și la uzul lor, subzistă mântuirea omului. De ce în Biserica Ortodoxă a rămas totul complet pentru repararea omului? și recucerirea ceea ce a pierdut, nu la valoarea care a avut-o, ci mai înaltă, mărturisirea. Că atunci când te duci la preot să te mărturisești, nu te duci la nume de om, doar ți-l alegi care este pe măsura înțelegerii tale, pe acea comunicare subliminală, că poate cu unul nu te poți înțelege, eu știu, poate e prea urât, sau vorbește mai greoi, sau cine știe cum sunt oamenii, ai de ales. E liberă mărturisirea, dar du-te în numele Lui Dumnezeu și spuneți tot sacul tău, nu că nu ar fi știut Dumnezeu și nu știe ce ce ai făcut tu, să nu înțelegeți așa. Exact cum a fost cu Adam și cu Eva. Oare nu știa ce au făcut? N-a văzut Dumnezeu cum a venit diavolul și a croit această piedică, piată de Nu Numai faptul că te căiești și te duci lui Dumnezeu să-ți spui toată viața ta a lăsat Dumnezeu în darul ca prin preoție, prin acea dezăgare, să rămâi un om curat. Și totodată conștientizez ce este greu de dus în viață și ce este periculos, distrugător. Este acea poruncă de care mulți n-au știut de la părinți, că părinții când trebuia să le dea acel lapte duhovnicel se ocupau cu altceva cu țigară, cafele, vrăj, nebunile lor. Du-te, fata mamei, la discotecă. Ce să spun acolo, niște satări? Motivațiile sunt destul de clare. Din acest motiv și Dumnezeu știe cât e de neputincios omul a lăsat cea mai liberă și cea mai ușoară cale de a recuceri ceea ce ai pierdut. Restul a completat el, cu sângele de pe Golgota, cu injurile care le-au luat. Nu de la cine știe ce oameni, că în jurături nu om în fiecare zi, dar în cea mai groaznică și fapta cea mai groaznică care ți se întâmplă când îți este de la un om drag una ai când te lovește unul în autobuz, sau a venit un hoț și te-a lovit, sau poate ți-a -ți și viața și alta când e de la propriul tău copil. Sau de la cel care l-ai luat din gunoi, l-ai ridicat și l-ai făcut boier, cum spune prorocul și acela te junghie. Oare în aceeași măsură culpa? cum. Așa este și pentru Dumnezeu. Cu alte cuvinte te știe Dumnezeu că ești neputincios. Dar vino, nici aceasta nu vrea omul să o facă. Și mai mult decât atâta, a făcut pact cu satana și a scos alte confesiuni, tot în numele lui Hristos, în care scoate postul, scoate mărturisirea, în care subzistă, în acest altar nou de jertfă, subzistă mântuirea omului. din cădincioși, iată-l deci pe Adam și pe Eva, scoși din Eden. De acum, toată genealogia lui, urmașii lui, mai bine zis, aveau să se nască în această robie. Mulți oameni în lașitatea lor aruncă blesteme asupra lui Adam și Evei atunci când sunt la greu, că datorită lor li se întâmplă. Ești cel mai mare laș zicând acest lucru sau nu sunt eu vinovat, cu tare este vinovat că m-a adus în așa ceva. E adevărat, ne naștem cu toții în lagărul morții, dar Dumnezeu a venit și ne-a izbăvit în acest lagăr a morții. Moartea s-a ridicat, nu trebuie ca să ne gândim să trăim cât pietrele, cât munții ci este vorba de moartea aceea sufletească și imposibilitatea de a recuceri ceea ce s-a pierdut. Ca să grăiesc pe graiul minții fiecăruia, ce-ar însemna omul la timpul acesta să trăiască vreo 150-200 de ani? Uitați-vă la frățile voastre, ne uităm în noi înșine când la o vreme fragedă de multe ori, parcă, Doamne, să se sfârșească o dată. Uitați-vă la un bătrân de 100 de ani, zbârcit tot, ce poftă de viață să mai aibă. Dacă mai roade și viermele, sănătății, bolii în el, oare nu ajunge parcă o la un troc să vin odată să închei această fărâmă de viață? A fost Simeon cu 2000 de ani, dreptul Simeon, a avea peste 300 de ani, că i-a oprit moartea Dumnezeu până nu va vedea împlinite ceea ce a găsit în prorocia prorocului Isaia. Cât de greu își târia acele sute de ani. Pentru acest motiv, atunci când a luat pe Domnul în brațe, la 40 de zile a zis către Dumnezeu, acum slobozește pe robul tău stăpâne după cuvântul tău în pace. El a cerut, nu i-a venit ca un fulger și dacă a cerut fără numai ca așteptare era grozav de, ce? de, de mare și cerea către Dumnezeu. Așa că vorbim despre moartea cea sufletească, nu cea trupească. Dumnezeu în bunătatea Lui ne-a dat posibilitate și medicamentație de a ne repara, de a ne repara la minte că asta este boala cea mai cutremurătoare în om. Și acum au apărut boli, ca să intrăm în contemporaneitate, boli mentale. Mai degrabă un om de la gât în jos ar fi cuprins de orice boală, e ușor de dus decât să fie cea mentală. Și mulți poate vă confruntați cu cazuri din acestea. Cea mai gravă boală este aceea a minții care este lucidă și nu gândește după cele dumnezeiești sau după pentru sfârșitul lui. Cea mai mare minciună care a putut-o lansa diavolul la veacul acesta apocalitic, el nu există. Oamenii au făcut o armandă întreagă contra lui Dumnezeu cu diavolul. Se luptă pe toate căile să universalizeze păcatul, să facă din tot pământul o Sodomă și o Gomoră. Tot ce se întâmplă în lume, acest cel îl are, că indiferent ce e, că e mahomedan, că e budist, că e tribal, că stă prin cocotieri, poate are și el un percept de viață. De multe ori la niște sălbatici găsești niște percepte de, din codul bunelor maniere de te rușinează pe tine cât de civilizat ești. Aroganța, mântria din omul izbește în cotloanele josnice ale vieții și cred că sunteți cultivați de aceste elemente Lașe, impostore pe care vă întâlniți în fiecare zi. Cofia cocoana nu știu care și plină de aur, dar când începe să scoată din interiorul ei, te întorci și te tot duci. Că frumusețea omului subzistă în ce este în caracterul lui, nu-mi în, în șarmul trupesc și în formele care le pozează cu nonșalanță voluptoasă în viață. Nu aceea este frumusețea omului. Pune la lucru în care să-și arate ca un tablou ceea ce are și atunci îi vezi adevărata față. Aceasta vrea Dumnezeu de la om. Ce credeți că Dumnezeu a pus prin Sfinții Părinți postul, aiurea, este neputința de zi cu zi care sapă în om, mâncarea, fără de care nu poate omul să trăiască. Dar cum închegat trupul, rezistă, nu la nesfârșit, tocmai aici ne-a spus Dumnezeu. Ca să te cearnă pe tine în micimea aceasta. Ia să văd dacă mă iubești, poștește. Roag! Un timp mărunțel din timpul tău, din 24 de ore, dăm -mi și mie, dar dăm -mi cu mintea, nu cu gestica, că schimonosesc o cruce sau pup o icoană și îți mai rămâne și ruș pe ea. Dragi credincioși, cum vedem relațiile dintre noi, n-am nevoie de daruri, du-te cu tot cu ele, câte zile ai trăit până acum, vreau altceva, acel dar mic, dar pornit de aici din inimă, aceasta vrea Dumnezeu, bucata de carne care te va aștepta mâine sau săptămâna aceasta, ce a trecut. Că nu s-a carne. Dacă tu nu o mănânci, eu dai lui Dumnezeu două parlamentarilor să se împui pe ei. Dar prin aceasta te cerne Dumnezeu. Tu ca tată sau ca mamă când îi spui fetei sau băiatului dragul mamei. Nu te duci acolo că nu e bine pentru tine. Trebuie să-i faci o perorație întreagă, să-i o prelegere întreagă cu lux de amănunte, e obositor pentru el și pentru tine. Dar dacă e cu bun simț, te ascultă, știind că tata și mama nu prea vrea De ce Mântuitorul când a alungat diavolii dintr-un îndrăcit a spus acest soi de diavol nu să fără post și rugăciune? Rugăciunea către Dumnezeu să trimită darul, să-l alunge și tu pui nevoința, adică mă pun la respect cu trupul, iar sufletul merge cu rugăciunea și făcând o armată dintre post și rugăciune, diavolul nu poate sta, se șubrezește și pleacă. Mai alergați mult, la niște popi, Dumnezeu să mă ierte că v mai spus și dacă mă repet, era unul de vreo 120 de kg pe la ploier și scotea dracii din oameni, sărea cu pe burta lui. I-aș spune și lui și altora, diavolul nu material, poți să te duci la nu știu câți chirurgi, nu-l poate scoate. El iese cu altceva, El este Duh. Iubiți credincioși, nu se sperie de nimic diavolul decât omul care se nevoiește, dar după legile lui Dumnezeu. Se vor lăuda poate niște cuconițe care părându-le să că sunt grase, trec la regim de austeritate și Mănâncă-te probabil că îi va veni în minte să mai pune și mâna pe o icoană sau o cartă de rugăciune și iată un exorcist nou. Deposti, fost și mă și rog, postul se cere și orice nevoință să o faci cu mintea pentru Dumnezeu. Când propovădeau simți apostoli, cuvântul împărăției lui Dumnezeu și făceau minuni, doi copii a unui rabin, auzind și văzând minunele care le făceau în numele lui Hristos, apostolii, s-au dus la un întrăcit. S-au dus ei acolo în casă, au închis camera. Și în legea lor făceau rugăciune. Ei evrei fiind. A luat glas omene Satana din acel îngrăcit. Și le-a zis așa. Eu îl cunosc și pe, pe Pavel. Și pe Petru îl știu. Dar voi cine sunteți? Pentru ce ați venit să mă izcodiți să mă scoateți de aici, unde e locașul meu? I-a bătut, de i umplut în sânge și au scăpat abia vii și goi din casa aceea. S-au dus în numele lui Petru și a lui Pavel. Cum fac atâți și rugători în numele nu știu căror Dumnezei. Dragi credincioși, haideți să fim niște oameni categorici și cu minta întreagă. Când spune Mântuitorul astăzi în Evanghelie, de vrei să păstrezi, ungeți capul și spalăți fața și nu te arăta oamenilor. A unge capul înseamnă să-ți faci curat în minte acel ulei cu care îți ungi capul. Este învățătura lui Hristos care odihnește mintea, alungă-ți gândurile murdare și tot ce te cooptează și te captivează zi de zi și spală-ți fața, adică așa cum haina îmbracă trupul și fața este la vedere tot timpul în toate anotimpurile. Așa haina faptelor tale trebuie să fie curată, iar haina aceea curată, frumoasă, strălucitoare, este fapta care o faci în numele Lui Hristos. Și ca să ai plată și să ai putere, spală-ți mintea în numele Hristosului acelui adevărat, nu a pretinșilor Hristoși. Aduși cu vapoare, cu avioane sau cu bliduri de mâncare sau cu niște cârpe din Occident sau de fastuoși americani sau din Tel Aviv. Le ai acolo lângă tine toată acesta. Este acel Hristos care a murit pe cruce pentru tine. Iubiți credincioși, aș vrea să fiu înțeles și nu zic în nume de om. În numele Lui Dumnezeu vorbesc și-aș dori ca acest cuvânt să prinde, că oameni suntem. Vedeți lumea câte e de discretă la timpul acesta. Și un copil vede cum merge în paragină totul. Orice om care este, cât de simplu ar fi și de seama că deja vulturul, a prada, omul, urmează în regimentarea omului în cel mai obscen sistem posibil. Vor veni cipurile, vor veni acele lucruri satanice cu care vei fi manipulat. Se face o pregătire cu un șarm atât de puternic și totodată un șantaj. De nu vei trece pe la poarta mea, nu-ți voi da blidul de mâncare. Vei striga atunci la Dumnezeu, s-ar putea să nu te audă că până la poarta aceluia, nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu. Pentru aceasta ar fi bine, dragi cioși să fim precauți și să ne împăcăm cu Dumnezeu la câțiva pași de acea poartă. A satanei, antichristice. Fiți foarte atenți, nu rămâneți mințiți de cuvinte retorice, de umplit de linte, de un ambalaj. Atentatul este la suflet, că de fapt a te avea ca un animal încoteț, te poate are să te aibă, dar Ținta este redută, aș putea să spun, care vrea să o cucerească, este biserica din lăuntricul tău. Și aceea este o pradă desăvârșită pentru, pentru prădători când ți-a luat pe Dumnezeul tău, ești deja o corabie fără cârmă, un ostaj dezarmat. Și nu greșesc să marii titani decorită, stilată americă, de fapt e un pârlit de soldat dezarmat cu veriga în nas și în mâna altuia și cred că sunt înțeles. Este ursul purtat peste tot. iereticii sunt asemenea acestor aprupești care sunt purtați prin locuri de unde s-a un beculesc ca ar mai fi credința adevărată. Acolo au treabă să distrugă pe Dumnezeul cel adevărat. Substituindu-l cu un Dumnezeu persiflat să-l acolo. La om nu este așa. Un om inteligent, un om rațional, un om sculpă acele lucruri, interiorul lui le sculpe acele dogme putrele. Eu vă rog frumos, vă rog insistent în numele lui Dumnezeu să vă puneți și mințile și trupurile la încercare. Nu va muri nimeni că mâine, începând de mâine, refuz o bucată de carne, sau un brid de lapte, lactate sau mai știu eu ce. Atât ai de ușor de post, ar fi rușine ca să te duci la un stilat medic și acela forțat să spună după medicina care o cunoaște, dragul meu pacient, nu mai poți mânca din cele care te obosesc la vultă sau în trup, carne și lactate, nici plată n -ai că nu o faci după Dumnezeu, ce o faci după Domnul Doctor și acea informație o mai și plătești. Îmi pe Dumnezeu ca să ne ajute, să ducem această cale, care e puțin lungă, dar frumoasă, în finalul ei cu Sfânta Învierea Domnului. Veți vedea cât de ușor va trece mulți care sunteți mai viteși, știți că la început, cele trei zile, se aventurează și postesc toate trei zile, nimic luând, culminând cu darul de aghiazmă mare, Miercuri, care puteți, rog și eu pe Dumnezeu, să ne ajute tuturora să parcurgem această cale frumos în numele, lui Hristos, care se cuvine slava și cinsta în veci. Amin.